Välkomna allihopa till på Pokkespåret denna härliga afton. Ehm, um, mår ni bra allihopa? Ja, jag mår bra. Ja, ja. ja jag vi står bättre men jag mår bra det gör jag. Ja, innan vi går in till tävlande i dressinen så ska vi givetvis introducera vår domare för dagen. Hej hej. Fredde. Hej hej. Stora applåder. Ganska bra. Ja, det är din första säsong här ju. Ja, ja, jag känner mig ganska bra faktiskt. Ja. Ganska varit. bra. Ja. Vi vi går in till Dresinen här och här har vi Jönsson och Pagelius. Hur känns det? Det är första gången ni är med va? Ja, det är lite knäppt faktiskt. Ja. ja. Jag säga, jag var så glad när ni ringde och ville vi skulle gå med faktiskt hör ni förberätter och så har ni har ni någon taktik någon som tar vissa frågor och Nej det är det vi tänkte det är bäst att inte ha någon taktik alltså. Ja. Jag la över min Spon på min Pokerwalker va för det är ju psychic så tänkte jag det kanske är jämna lite tur. Jag vet inte riktigt. Ja, du tänker så, du ja. tycker så. Ja, men visst sätt väl igång direkt för vi har ju bara ett tävlande lag idag. Eh <laughs> men det ska vi gå ändå. Då frågar jag, vart är vi på väg? På tio poäng. Vi lämnar storstad i rask takt på väg mot vår destination. Vårt slutmål är för övrigt också en ganska stor stad med sina 66 invånare. Storstad? Vi vet inte vilket steg det är så... Det finns ju många stora städer. Det finns ju de stora städer. Det är Saffron och den är ganska många invånare. Från en stor stad till henne. Från en stor stad till henne? Jo, men om man åker till gården... På åtta poäng! I vår stad finns många celebriteter, såsom actionhjältar, imiterande husdjur och presidenten. Deep Blue Sea Skådis kan även ge stadens namn. Deep Blue Sea... Är det där också? Har du med annars? Men Skars, var du också med? Staden... Istället för Staden... Japp, japp, japp, japp. Ja. På 6 poäng. En av våra största högtider kan med lätthet bakas in i staden. Förresten, visste ni att man kan dela upp staden i 2 uppöjt till 6 delar och på så vis ge den ett nytt syfte? Vi ska ha en saffran, tänker jag. Ja, det är, är, är kanske inte ja. en högtid i och för sig, men man har ju saffran till julen, tänker jag. Men nu är jag helt fast i saffran, så det är ju... Vi har bokas in. Ja. Eh, ja, men det det vill säga, hur ska vi säga det? Eh, ja, ja, vi går in till Dresinen. Vi vi tror vi är lite osäkra, men vi tror vi är på väg till Safron City. Okej. Okay. Presidenten är ju Selfcase president tror jag. Ja, vi ställas... Ja, ni har det. Ja, ni har svarat ej alltså. Ja, vi läser vidare. Vi läser klart om två sista ledtrådar så att ni där hemma också kan gissa. Eh, på fyra poäng nämnde jag att vi åker med tåg. Slutstationen ligger i en region vars namn är en ärbefriad synonym till kyrkmusiker. Var resar? Började dock i Guldstad i region väster om slutmålet. Ja, det. Ja. Och på två poäng, Mr Psychic, Silk Corporation och två gym finns i vår stad som har gränsstäder i alla fyra vädersträcken. Välkomna till Saffron City. Yes. Var var det på presidenten i tornen eller var det ni var inne där redan okay, i början? Ni och... är på Saffron från början, jag vet inte varför. <laughs> vi vi går igenom ledtrådarna här också. Eh vi lämnar storsag i rask takt på väg mot vår destination. Mm eh mm. städer 66 invånare är alldeles rätt saffron är förut en av de föreställarna i Pokémon världen som faktiskt har tillräckligt många hus för sitt antal invånare eh <laughs> ja, har jag noterat. Ja ganska svårligt tror jag det bara med raskt takt. Det där vad då redan inne på att det var tåg eller hur var det? Ja, jag tänkte nämen Magnemtrain och så typ och det är ju Goldenrod och Saffron, hur de två största städerna tror jag i respektive regioner i den så. Visst är det så? Ehm i vår stad finns många kändisar sånt som actionhjältar, inviterade husdjur och presidenten. Äh, actionhjältar tänker vi på Hitmon Lee, och Hitmon Chan som man kan få ju efter <här> Bruce Lee och Jackie Chan. <här> Men säger inviterade inviterade där... husdjur. Eh det det är ju eh, copycats som också måste. Ja, det har aldrig lyssnat. Jag har inte varit i internationellt på det ingenting. Presidenten precis som du var inne på. Ehm D+C Scodis, det ja det är ju eh äh, eh äh, i Saffronborough Saf Saffronboroughs eh, spelar in den sniga bruden i, i <laughs> <laughs> oh, det huset. Eh, var det jag som skulle ta den alltså men ja, jag var Samuel ja, <laughs> <laughs> och jag sa men stanna ska det vara ändå kan komma. Eh eh helgtid och lättar tillbaka sinja saffron precis som du sa det var ja. kanske lite väl urigt. Eh visste inte att vi kan dela upp sa ni 2/6 delar och så så visst är det nytt syfte nån som plockar där. Det ah, yeah, köp yeah. ett 66464 bitars version av sa från City var ju med i Super Smash. <här> <Det var> precis. <här> <här> Snitt. <Slut. här> Matematiskt. Ehm um, Jag kommer tåg, maglev train precis. Eh uh, albefr är synonymt i kyrkomusiker. Kanto, Kanto, Kanto då precis. Kanto. Eh uh, Guldstad, Golden Road. Där var Jönsson rätt inne på. Eh uh, och ja, det var väl allting en tanken. Men <coughs> <coughs> det ser så mycket mycket poäng. <coughs> <slöpp> 6 poäng. 6, -6, -6 poäng, <söpp> ja. Det var det det var vi spelat den där spänningen så. Mycket trevlig start. Ja, nu kommer då komma lite frågor på just den här staden. Så eh, gäller det bästa svaren. Ja. Staden Saffron City är känd för sin export av pokébollar. Dessa produceras av det multinationella företaget Silk Corporation. En vanlig pokéboll har catch rate gånger 1. Vad har mästarbollen för catch rate? Företaget gör även fler produkter. Vad heter den produkt som gör att man kan se spökena i Lavender Town? Det får någon alkemi. Ja, men jag tror jag har det. Har en speciell catch rate. Kan jag tro det? Vad vanlig går då? Det har hon här. Det är svaret. Ja. Yes. Eh, då får ni ett pang freight sa 342 rätta svar. Och vi går in i det sen. Alltså den här den här för, det var och se spöken eller hur? Ja, precis. Det är ett teleskop, ja. Ja. Eh, uh, och sen så alltså jag är inte säker, men jag tror att Masterballer Masterballen har catch rate på 150. Men jag har hunnit ramlat så du alltså den funkar alltid. Jo, jo, men men men det men... fall jag tycker mig har läst det. Nåstan så där. Jag vet inte om klår det ändå liksom. Nej, nej. Nej, den, den, den autoform. Kan nämnas att Ultra ball har gånger 2 och en great ball 1 gånger 1,5. Ja, men då tror jag det är 150. Du får väl fördära mig om det är fel. Det är massa så mycket. Det finns ju någon ball som har åtta. Alltså så vi Ja. Och de fångar ju inte alls. Ja, det är så. Ja. ja, vi, säger ja vi säger 250. Vi 250 det säger 250 säger vi. Eh, uh, ja, då kan jag ju berätta att ni hade ju rätt på scope eh uh, ah. naturligtvis. Eh, uh, den har dock uh, båda har dock catch rate 255. Ah. <hållanden> så uh, <hållanden> väldigt nära. <med. hållanden> ni får ni får uh, ett poäng i alla fall. Ett poäng blir så, det. Så just nu har ni sju poäng. Ja, vi fortsätter med nästa fråga på staden Saffron City. I staden finns två gymledare och två gyms, men bara det ena är officiellt och kan ge utmanande en badge. Det officiella gymmet heter Saffron Gym, men vad heter det andra? Sen vill vi också veta vilken badge man får när man besegrar Sabrina i Saffron Gym. Uppfattar ni ja. frågorna, Reine? Ja! O eh uh, man får mars badge när man besegrar henne. Du vet jag för det gjorde jag för 10 minuter sen. <laughs> innan rika vart. Eh och eh uh, uh, det måste vara fighting dragon. Den som ligger bredvid djuret som är uh, den andra vad skulle det annars vara? Ja. Säger det. Men man får hit med liv, med skam. Jag har det kanske. Men elektrisk spänning från en badge där. Men man får inte en badge där, men bara för att Sabrinas gym är enda som är officiellt. Ja, okej. Okay. Jag vet det, det är det enda jag kan tänka mig. Ja. Ja, då får vi vem att svara då? Jag vill säga fighting dodge. Ja. Och Mark Badge. Det kan jag kan säga att ni har helt rätt på båda. Ja. Ja, nu har ni 10 poäng med. Kan även nämna så att um, Eh uh, anledning till att eh uh, Sabrina's Gym är det officiella och inte det andra är varför att de har typ övertaget där så att de hade en liten fight internt för att bestämma vilken som skulle vara det officiella mm. helt enkelt. Och det stod jag mm. kanske någonting typ ja, mm. ja, <hör> ja ja, ja, ja <hör> jag, jag jag tänkte jag kan anpassa det. Du vet ju de flesta ja, ja. så där. Ehm um, Okej, okay, nu ska vi uh, lyssna på en låt som Hälspandet ska framföra här. Och vad är vad är, vad, vad är det för Hälspandet vi har? Eh husbandet är Dell Inspiron 6400. Eh som är en väldigt övertygande version av låten vi ska höra här. Eh vi vi ska lyssna på pokerrappen från från 3:e nationen. Eh och vår fråga som ni ska fundera på under tiden är att två stycken påkon från 3:e nationen nämns inte i pokerrappen. Vilka två vi vill vi <skratt> höra på? <skratt> okay, och okay. nu nu spelar vi den låten. It's the beat of the OKEMON The gang's on here, here it's roll call time listen up my friends The gang's on here, here it's the beat of the OKEMON The gang's on here, here It's road call time listen up my friends The gang's on here, here Trico and Torchic in the back we got Mudkip and Marchtop, You're in the track Tina I see you too we got Werrple at Beaufly and Cascoon low tad Lombre Lou decolo Linnoon and Silcoon, but more to come though Groove vile and septtile come busting and blazingkin where yeah cause it's me I'm asking Mighty Anna Dustock see duck and Nuzzley I see shiftry over there waving peace. it's the beats of the okayMO. Dios on my right red dice reggi steel reggi rocks Susan night dust cloud dust clouds dropy is chimeco absal feel and celio clam pearl and huntel gorbes you're the most love this beckon you gone better armaldo fibas malatic and we're still not done cast form peckle this fun why not and snore on you where you at Sh And Bennett step up to bat Salamence, Ned, Lumet, Tang, and Gruden Kyogre and well rain And we've only just begun It's the beat of the o k -E m o n the gang's all here, the gang's all here It's roll call time, missing up my friends the gang's all here, gang's all here. gang's all here It's the beats of the o k -E m o n the gang's all here, the gang's all here It's roll call tocati say lie I'm going fast slacking ninkata loudridden Xcloud agrron metatite meta jamm say it loud hello wiggle developer and Ross shremish spray loose like off and bigger rock maywhi pillow aron electric mane trick Russell laron who you like riquaza ninja shadincha Whizmer vibravo flag on which one do you prefer curly gar divorce or skit and masquerade come on everybody help me sing the refrain we got The o k m o -N. again for Turkle and Splunk. And camera, <laughs> rock and Camerop, rockin' this joint. Grubb, Xpinded, Trapich, Gulp and Swalit, Rosalia, Carbano, Sharpedo, Whalemur, Icya, Whalelord, Illumize, Volby, and Minun. Everyone stay with me, cause the end is coming soon. and Ana Riff, Crudili, Lalif, and Claydol. People pay attention, cause that's not all we got. Baltoy and Crawldump, Corphish and Whizcash, Barbulch and Sol rock the names they can't last. Lunatone, Seviper, Zangoose, Altaria, Swablu, and Cottern. I hope I'm not scared there's one more name that i have to relate it spells c a c, -N -E, -N -A. c, -A -C -N e n a it's the peach of the okm -E Ja. Det, alltså jag satt ju och lyssnade efter de alltså, alltså. och lägen dag över. Om nämnde. Han sa att jag borde kan jag eh vad var så Hierarchi, Diosis, Latinios, Latinios och samtliga reges. Ja, det, det är visst inte rätt då äh, men jag så. har sett de dem turordning direkt upp till Latinios och Latinios tror jag. Så, det var precis där. Det. det här var inte löjligt eller? Ja, väldigt löjligt. Ja. Uh -huh. Tidigare sa de ibland liksom att mu och selebi har. Jag hade tänkt mig att Hierarchi kan ju inte vara med i um. den här. Men, men att okay. det, det ni hör det, jag har chiara då. Ja, jag hör det chiara. Det oxis chiara var det sista. Ja. Det var det förstås i gå upp. Nej, men jag jag jag tror inte de köper ni då. Men tror att men jag är helt böjd och bara så här, jag håller på. Jag kan inte säga att jag håller på i på, men jag kan inte säga att det håller galet bra heller. Men menar, det, Nej, men det kan det, vi, vi ta den också. Vi tar det bara två bara. För två jag tycker. För att, alltså men why not hör jag. Du hör då why not va? Ja? För ja. Då får vi be om svar nu ja. från de sig. Vad vi säger då? Ja. Galois och Pelliper. Okej. Okay. Eh uh, jag är rädd nog fel bara att få det är Sigsagoon och Really Cant. Jag tänkte fan det var Sigsagoon lite men nej. Det här så. var svårt det här var mycket svårt. Jag, jag, jag menar de hette Sigsagoon. <laughs> jag jag blev själv inte förr för jag tyckte jag hörde en Really Cant eh, sägas men det kanske var jag som hörde fel. Ja. Ja, Delcant tror jag var delikat, det som sades. Ja. Det var nog det som sades. Ja, det är inga poäng där men det här var ju jättesvårt. Eh Nej, det var ju lite lätt. Eh det var inte det var. Men det är ju inte lätt att hitta på sig frågor till det här. Nej, nej, nej vi behöver vi då meningen. Ehm ja, och den här lilla trollutten det betyder ju att det är dags för en ny stad. Oh. Och de frågar vi ännu en gång, vart är vi på väg? På 10 poäng. Vi åker sydväst mot tävlingens riktade start. På vägen kan man finna både ros och storväxta chansbenägna pokemon. Jo, det ska se ut så. Ja. Ja då. Jo så där. En chansbenägen chansy. Kursha. Men det var ju en. Så då alltså kontest. Vad är kontest då? En på 8 poäng. Supportrarnas humör gå från kallt till varmt i stadens gym. Detta är ju deras hemmaplan. Coach bag, ehm 6 poäng. Ursäkta. <siktigt> <siktigt> på väg mot vår stad reser vi även genom väg där påskens huvudrätt har öppnat sig för världen många gånger. Med hjälp av en udda nyckel-ingredient kan du på denna väg finna en alldeles speciell Pokémon som en av våra tävlande väl att ha i annan färg. Ja, men det är ju på väg mot... Det är ju från pastoret, men det är från Heartthorn till... Heartthorn Heart, Heart, Tävlings i riktande stad! Haha! Då drog ni i de sidorna. Ja, men var det åkte vi fram till Hinsita staden, då skulle vi till. Vi skulle till, så. Med duell harthome. Ja, för att för att äggenkläcks i vad heter den jävla staden där i äggenkläcks. Men där är det inte där vi säger harthome. Alltså ja. Yeah. Ni säger harthome? Är mm. vi vi läser det annorlunda från honom också. Äggenkläcks ju. Uh, På fyra poäng staden har ett stort antal barn. Kan kan det bero på att BB befinner sig här? Nej, det är den ståndare egentligen. Aha. Och på två poäng, i stadens hjärta kan du blanda poffins och promenera på Nej. Amity Square. Så är hjärtan där. Ja. Och Hardtom City är det alldeles korrekt. Det är du som står i. 16 poäng. Vi ska få klara ledtråden för det tycker vi är väldigt roligt. Yeah. Ja, det det vi åker sydväst mot tävlingsringen riktat stad. Man kan finna både Ros och Storväg station. Be dägna på kommer det var någonting konstiga meningar fick höra. Ehm, ja, tävlingsringen riktas just dig på Super Contest Hall som ju finns i stan. Och Ros och Storväg Ros är ju Roselia och chans chansbedägna det är i Chancy precis som ni var inne på ja. alltså där. Kan man hitta det? Ja, det? Det det hittar man på vägen på runt 200 E som ju <här> Ja i vissa fall, där var min känsla Den här, nästa här är lite, lite rolig Supportarnas humör går från kallt till varmt i stadens gym Det är ju... Fan, fan Tina heter gymledaren, supporter är ju fan Och från kallt till varmt och Tina är det ju Fan Tina <här> Och det, detta är ju deras hemmaplan Heart Home ah. ja. Välkomna till på pokerspåret så att säga <här> På väg mot stad reser vi även genom väg där påskens huvudrätt har öppnat sig för världen många gånger. Nu är den, eller? Det är den här långa vägen när man kläcker av äggen, ja. den slutar på vägen dit. Nu är jag för att gå in på den jävla staden som har cyklar utanför. Ja. Det gäller att hålla koll på vart man är. Vi åker alltså från Solaceon till Hartholm. Aha! Um. Där hade vi det. Och Uda Nyckel, som vi nämnde där, det är ju Odd Keystone. Ja, vad där. Så man vi... behöver fånga en spirit tomb. Och jag står som sa vill Aggie få den som shine. Jag har försökt klicka en sån. Ehm, standardtåtal barn. Eh, kan det beror på att BB befinner sig i BB, då sitter vi på personen BB som BB, en, <laughs> BB. som Borista. Eh, och den sista lanternan var själv klar stadens hjärta. Eh, men mycket riktigt Heartum City. Eh ni fick 6 poäng som när ni har 16 poäng sammanlagtna. Klart också Karlsson om inte. Eller lite annat för det. Lite annat för mig. Håll koll här. Eh jag kan inte se det någon. Alltså. Eh, ja, men ska vi se, nu ska vi se här få brädd på. Ja. Ehm Just lägger vi den lappen. Nu kommer frågor på Hard Tom City så eh vässa öronen säger man är. Många välfärdar till Harthom City för att promenera i den vackra parken Amity Square med sina Pokémon. Dock är inte alla Pokémon tillåtna här inne. Vi vill att ni nämner tre stycken som är tillåtna innan man får ett National Dex. Och detta gäller bara att Diamond och Pearl ska nättnas. Jag vet att den här så ballongen ett, ett ni, får ett, ni får en poäng per Driflund. Eh, Driflund är tillåten och av någon anledning så är den här jävla svampen tillåten. Eh uh, mm. vad fan heter den? Den blir en uh, Brelume. Så det är bara i den jag sjönföra på honom. Nej, den är i den 53. Men man kan fånga den innan. Så det ska vara få kommer man kan fånga innan. Ah, det, det är intressant. Kuslome in, hon kommer över in. Ja, kan man fånga honom? Ska jag ta dokvin. Nej, men kan man fånga honom innan? Man får nåt. Det kan man inte göra. Och det är så innan innan National. Innan Match of Dex. Ballongen, så nej. endast sådana som finns i Kinodexet. Ja, men det kan det inte kan inte det vara annat. Det behöver inte vara det i någon form. Okej, men driften är med det. Det okay. men, uh, är i alla fall. Ja. Och det finns många här rätta såna men vi vill ha tre. Ja. Jag tror man kan eh uh, plus lumin och brukar man väl kunna få. Alltså de är ju Trophy Garden. Eh, uh, okay. men frågan är om man kan komma in. I det. Vad har vi som vad har vi som andra alternativ ut ifall att det inte skulle Pikachu måste man väl kunna ta med sig. In. Ja, han är ju supergulig. Ja, han brukar kunna köpa mig. Ja, vi får väl snart be om svar alltså hur många trästickor vill vi ha? Ja, okay. vi ja. Pikachu. Ja, man kan ha på alltså Pikachu, domestik Pikachu också finns. Ja, jag i och säger. Jag vill få uh. be om svar. Bassinen. Vad säger ni? Ajajajajaj... Aj, aj, aj, aj. Driftloon är en iallafall, den, den är jag alldeles hundra på. Japp. Ska vi säga Pikachu också då? Ja, det kan vi ha. Alltså vi kan komma på, jag är så skittig tror jag att man får ha med sig in ja, också, det men, men, det, men också. Det, är ofta, det är ju säkert efter National Dex. Ja, och så får vi en tredje också. Men om man kan ha Pikachu så kan man ju kräcka en Pichu, som man kan få, men står inte den med i Dexen kanske? Man kan väl ha Pokémon som inte står med i Dexen? Ja, det kan man. Ska vi säger Drifloon, Pickachu och Pichu då. Ni säger det? Vi tar de svaren. Eh, ni har rätt angående Pickachu och Drifloon, men Pichu kan man inte ha med. Ha. Då men så finns Clefairy, Saidock, Pachirisu. Ah, Pachirisu. Ja, Pachirisu. Binary och Happiny är också, det är de som man kan ta med. Ja, det går. Ja, Pachirisu borde ju vara. Jiggle puck kan man inte ha med sig. Jiggle puck kan man inte. Så jävligt. Jag menar inte mina shell of juker. Har ni 18 poäng? Mm, jag tror att jag har gått in med, för jag har fångat en grip från bara för att jag väl har någon som man kunde gå in där en gång. Jo men det är Flur, det är ju de har gjort en där utanför Sprite till är e Flur när de då släpper de in den där. Också. Yeah. Vi tar nästa fråga. I Harthome bor Bebe, en datornörd som skapat Pokémon Storage System där man kan spara sina Pokémon på en dator. Hon var dock inte först med denna bedrift. Nämn de två andra datornördarna som innan henne skapade och utvecklade liknande system. Bill och Lanette. Mm. Alltså hon har ju en... Ja just det, jag har läst en sägen här. Med en kort. Ja, alltså Bill och Lanette. Lanette, ja. Det är helt rätt på båda. Fastänligt rätt. Ja. Ni får tre poäng. Ja, eh nu ska ni få in lite figurer här i burarna då sen om ta upp de här. Ehm det kan tyvärr inte smaka på dem. Nej, det är det är tyvärr inte några riktiga smakprov. Eh vi kan säga vad de heter det är alltså Medicham, Amaldo och Tiranitar som ni har framför er här. Eh vad vi söker är vilka två typer var ena pokémonerna har så vi vill ha nu får ett ett poäng per rätt svar. Det måste, måste ha fighting. Äh. Om så är rätt på båda typerna per pokern kommer få mm. poäng. Okej, okay, då har vi Medi Chambour var psychic fighting. Säger att eh tror jag det är så här dark ground tror jag. Jo, ungefär nu. Eh, jag är nästan säker på att det är dark, men jag kan jag kan ha jättefel här. Men vi gör vi skamsa sig om du inte säger om det är. Nej, nej, jag vet inte med Armando. Alltså den vad den är först, det vad den heter innan den är Armando är ju typ rockbugg eller något så där. Jaha. Så jag undrar om den inte är det också. Det ser inte det syns inte så mycket. Nej, men det jag tänkte ju ja, fossil. Ja, ja. Eh, ja. jag vill få dig att säga det. Ni säger det? Ja, vi säger det. Ja. ja. Då kan jag berätta att ni hade rätt på Medicam och Armando Eh titeln tar är Rock Dark, inte Ground Dark. Men ni gör bra jobbat ändå. Han har två poäng där. Eh ja. ja där. <laughs> Det var lilla var smakprovsfrågan alltså. <laughs> eh vi eh, lämnar nu Hard Tom. Och går vidare till nästa stad och då säger vi vart är vi på väg? På 10 poäng. Vi reser mot stad som bytt gymledare. Här hade eh äh, har en spektakulär strid utkämplats under de, den senare gymledarens regi. eller kriminalitet är polisens närvaro påtakt men detta bekommer inte stadens rikt tränade invånare. Det är en av de. Det är väl det som mm. det kan vara. Det blir säkert inte. Nej, det är inte. Det handlar ju själva medien 6 poäng. Denna isolerade stad nås främst efter hockeyfilmning. Sådant resulterar oftast i ett utrop från domaren som då har en del likhet med staden. Det är så faktiskt. Det. Är, det måste ju vara en gammal utbildning av faran med att vara nära den där dive. Där drogs sinen och Suttopolis. Det var Suttopolis. Ja, väl vi läs vidare så att alla där hemma kan gissa också. Ehm Police. på 4 poäng striden mellan en ground och en vattenpokemon ja. tog plats här. Men Abrupts säder mer av en flygande drake och på 2 poäng en Skostens fejares byte och en lagbeskyddare kan med lite fantasi bilda stadens namn. Och mycket riktigt så togopolis City yeah. han ja, i mitt fält det var ni ni var inne riktigt tightet på det var det faktiskt ja men han dog ni blev, ni blev lite distraherad av polisen där ja. och det är ju konstigt det var ju ja, det ju var självklart åh förstå mig bit gymledare ni kan kan förklara själva här det är ju vad heter han i första det är Wallace heter han i Ruby och Sapphire och så är det Shan i Emerald Jag vet inte därför jag har ju Emerald själv. Spektakulär strid utkämpas det är ju klart. Det är sjögrå och Grouder som eh jo har en strid där vet du. Polisens närvaro polis eh äh, men ah, som på något vis tar sitt sätt att förvilla det här <laughs> ja, ja, ja, gumm i gummihuvud. <laughs> men men detta beror inte på strandbryg 30 vätrarna invånare det är ju många många som simmar i Sortopolis ah, och äh, de flesta av dem är väldigt vältränade. Um, ja, är lure i den dena isolerade staden oss framsätter hockeyfilmning diving helt från den när man filmar i hockey eh och resulterat ut på åt från domaren och där var du inne på hukarspot. Ja, precis. Jag inte gör jag för några såna från den här domaren. Eh <laughs> Ground Water Pokémon en gång. Grodon Kogr, flygande drake Rayquaza. och Squasa och Skovstens fejans byte är ju sot och lag på skidora polis. Kommer lite fantasi då. Sot polis sot och polis. Ja. Mm. <laughs> så kan det vara. Men 29 poäng fick ni ha den nu Jag vill inte gilla Nej, det är bra Och då går vi in på sluttampen här Vi kommer här nu med frågor på Sotopolis Sotopolis City är is en isolerad stad som grundades efter ett vulkanutbrott Från den verkliga världen har vi sett ett välkänt exempel på detta Vad heter den grekiska öggrupp som Sotopolis bygger på? Håll dig vägarna förbi så att polisen har chansen stor att du besöker en känd grotta där en gång grodor eller koge vilar. Vad heter grottan? Och det är ett poäng för rätt svar och tre poäng för tolv eller så. Alltså var där de bor? Jag tror jag tror eh, att de ja de vilar där. Jag tror att grekiska det går på Naxos eller Santorini. Men Santorini. Det är det enda som kommer upp. Det kan det kan jag naturligtvis vara fel va det här där som jag klarar komma på. Eh och den heter väl Deep Sea Cave Moon och så där. Hur yeah. oh, deep, deep Sea Caverns vi kan. Abyssal Water Cave. Jag ja. vet inte. Dyckisk är grupp. Jag kommer ihåg på nåt grekiska hör. Ja, ja, <laughs> ja, men alltså alltså jag vet inte men jag kan tänka mig att Samporini låter på det lite som så här en grupp med min bror som bara mm. <laughs> jag heter i Algalen, jag vet inte. Han ja, får vi veta ett svar. De signen. Vi säger Santorini då. Ja, Vad, ska det här, det Vad ska vi säga med kamera? Ska vi säga Borgotan då? Ja, fan, det finns inte några upp Grekland säger. Eh, uh, nej det känns uh, Nej, det hänger inte. <laughs> Santorini på första alltså. Och alltså den heter ju Deep Sea Cave eller Deep Underwater Cavern, Deep Sea Cavern. Uh, deep Sea Bitel spelar ju på cavern. Det är inte något ah, med. Eh. Jag tror det. Ehm. Ja, svar. Andrew at cavern, deep stick också det är deep sea camera. Deep sea camera. Deep sea camera. Eh, då kan jag säga att ni har ju rätt om Santorini. Eh grottan heter dock Cave of Origin. Det blir ingen stund sen här. Jag tänkte deep sea, det är den sea shark. Vill du på deep blue sea fortfarande kan. <laughs> Nej, deep sea cave är det ju som man Ja, deep sea cave. Jag borde vis vad har så varit på Santorini. Ja. Nej, jag kan inte för mitt liv komma på varför jag vet detta. <laughs> Det var det var väl en stad som sjönk i halva staden ja. Pompeji precis. Ja, det var det byggt på på Cento please. Finns ju en fanns ju väl en annan stad som eh uh, som blev helt täckt av aska som man senare kunde ha hittat gräva fram igen. Vad heter mm, det nu där? Pompeji just det men jag tänkte uh, Men ja, Santorini är helt rätt. Ja, vi går in på nästa fråga. Staden har haft två juveler, en i ruby sapphire och en i emerald. Vad heter de våra juvelerna? Eh Juan. Och vilken badge får man när man besegrat dem? Ett poäng på det svåra. De heter Wal i Ruby Sapphire från Wallace och i Emerald heter han Chan. Eh och man får det måste vara en vulkan. Alltså inte en vulkan. Vad dom har vattenpokemon. Yeah. Eller is, Ice är det. De har ispokemon. Okej, okay, vad finns det för man får Icecle badge då hon i Sinu? så man kan man tänkas få honom då eller så heter han något helt annat. Det skulle vara så lyckligt. Ja. Dållas badge liksom eller så där. Eh uh, Rainbow badge. Nej. Nej, det är i vermillion. Ja, nu får vi nog be om ett svar. Vi har fått gymledarna. Ja. Yeah. Vi söker yeah. badgen också. Var något bags, det ja, vad någon jävla ice cube blast grej. Glace. Så ser. Jag vet inte vad det ska vara någon is så det är ice, jag håller aldrig någon de hålning och sånt. Nej. Ja, ser ni glace. Ah, så glad att ni gillar det. Eh uh, ja, det är Glacier. Nej, det är Glacier badge. Glacier badge. Glacier badge. Eh, jag kan sa att Wallace och Chan eh, var ju rätt. Eh, du var nästan inne på sa när du sa Rainbow badge. Den heter Rain badge. Och det är Batman Pokémon, det är index Pokémon. <laughs> <laughs> <laughs> ehm ja, då går vi impo den absolut sista frågan för det här programmet. Spännande. Eh uh, och även nu så ska orkestern framföra <laughs> den här låten. Ehm uh, Vi kommer att spela en låt och här söker vi skivan som den här låten gavs ut på. Eh uh, låten har även varit med i ett Pokémon-spel från år 2000. Vilket? Pokémon <skratt> World. Vad är det resonerat nu då i hittills scenen? Alltså vi, vi tänkte... Vi försökte räkna ut såhär... Alltså året oh, tänkte vi på vad som skulle kunna komma ut. Ja. Vi rör på Hey You Pikachu men du tror inte på det. <laughs> jag tror Hey You Pikachu kommer ut 2000. Vad, vad är det? För det, det är det man pratar är. med Pikachu med mitt i 63 år. <laughs> jag tror det kommer ut 2000. Men stadium kan också komma ut 2000. Ja. Det lär dig ha ja, gjort. Stadion kommer ut tidigt. Ja, så är det. Skivan har ni någon tanke på? Ja, jag tänkte på sån där 10 years of Pokémon with celebration, men jag kommer på att det om det var 2000 så Ja, det var ju nyligen. Ja. Alltså skivan har vi inte sagt något om årtalet när det bara spelet sånt. För skivan kommer ju än på relativt nyligen. Alltså Ja, inte jätte Alltså det var ju 1073. Ja, 10 års problem med det där massa Pokémon. Och då kom det ut en sån samlingsskiva. Och där tänker jag mig att den här kanske ju med. Kan ni några av skivnamn? Nej. Jag vet att mm. det är en kompis bror som har en skiva. En Pokémon-skiva. Men jag vet inte vad den heter. En skit. Vad sa? Det är 10 years of Pokémon. Det var liksom inte så ändrade, typ med lite poké-rattar och sånt. Mer de som är med på den. Eh, faktiskt. Eh. Men vad ska vi säga, vi kan spela ska vi säga. Jag vet inte, det kan sägas stadig. När kommer Godzilla ut? Lite i Jag vet inte. Jag vet inte. Det vad det inne här. Vänta. Jag har nog jorde. Kan kom det så men Ja nej, ni får väl nu tvinga ut och svara på. När ska Stephen komma in, Agnuld och Silver? Ja, jag har en känsla men ja, ja. jag Ja men jorde, det fanns inget Agnuld och Silver och i, det var det var på Pokémon ja, i. Men Blast då framsidan av Steel. Men du kommer inte de kommer inte de kommer inte långt på 2000 då. <coughs> Steel. Nej, Agnuld och Silver. Jag vet inte. inte. Vi säger Stadium i playlist på Notamatt. Sen ja. i stadium på, jag, på nej, jag, jag är helt jag kan inte komma ihåg det. Då tar vi det. Och skivan. Det säger på Pokémon 10 years eller så anniversary något så där 10 years of Pokémon no organized. 10 year anniversary. Ja. Det heter alla de här Pokémonerna tycker. Ja. Vi tar det vi spelar ja. med ja. Holm. Jag jag kan ju säga det att ni hade inte rätt på någon av dem. Eh uh, Fyra heter 2BA Master alltså 2 ja, 2BA Master. Spelet är nämligen Pokémon Puzzle League. Men det är ett 64 också så att Ja. Ni... Ja, men det kommer fram tills nu. Så det var ingen rätt där. Det är det är det, det som Pokémon trots sig är någon slags uppföljare till eller är det Det har jag ingen aning om. Pokémon så en Jaha. Men ni har i alla fall sam samlat ihop så många som 31 poäng. Ja. En applåd för det. Eh ja, är ni är nöjda med poängen? Nej, det kunde ja, det kunde att jag haft minst 34. Det får vi, det får vi se sen om nettable. Kan vi säga vad ni är nöjda med? Ni var inne på ni var inne på alla städer och nästan på 10 poäng på rätt men ni drog Nej. inte fram på sex. Nej, man kan inte ja, vara säker om. Jag jag, jag jag kände att jag fejgade för mycket på den sista, inte på de andra. Jag kan inte säga att jag fejgade så här för att Och var jag, då var var ett för osäkra förra men där på sista Har varit en ny fik en par månader jag tror de. Andra, ja, men de fick vi höra inte då. Nej. Ehm, uh, nej det sista där är lite det är gammalt lite väl men vi får se vem som vinner till nästa. Ja. Det. <laughs> det får vi göra nästa nästa gång så är det sitter vi på andra sidan kan man säga. Och då är det ni som håller den här tävlingen. Men ja, nu vet ni ju ni är så svåra för ögat nu här. Men eh, vi tackar så mycket ja. och tack så mycket. Önskar en trevlig Fort, kväll. Fortsatt trevlig kväll för er yeah. som lyssnar, oavsett dagen eller natten om ni nu lyssnar. Hej då. Hej då.